versker in da een goede val en het reen bikkie bikkie het reen bikkie bikkie het reen in die west transvaal Bramstad Radio Bitaan, iets van als dan hoor je hoe die railway vers des minnieke is ons val, dan hoor jy hoe die railway vers perskes... we staan een bykie nader jou overleefd Voel een biekie aan my hoe my haar die spring Zit een biekie naden laat ek vir jou zing Hoe ek die klokje bij die oor kan breng Kom een biekie naden jou oor lekker ding Ek is nie een maar een ding Zit een biekie in my binnenkring Want daar zal ek jou te breng Ek is een randkat Mij diks in nie as een Jy sal my nie trak nie, ek is ongemak Ey, gee hey, pak nie, ek soek jou Ja, ek soek jou, ey hey, Ek is ronkat, mm -hmm. met dit in so my sak nie, as die blad sak Jy sal my nie trak nie, ek is pak hey, hey, nie, nie, ek soek jou yo jou, ja, ek soek jou Jou, jou Ek soek nie een meisie wat haar handen vring Of klokjes aan haar oor wat so dingeling Toek a boere noe wat daas en zing Aar papa is a blaas en a gauwe ring As ek jou nie krij nie my ook dingeling Is ek ret ek maar net a sompel ding Want my jylle lijf en ek dindeling Soos het dan met die baard is so rippeling Ek is randpad My diks sa in my sak nie as een bladzak Je my trap nie, ek is ongemak hey! Ek gee my nie pak nie, ek zoek jou Ja, ek zoek jou hey! Ek is randpad Ek sal my sak nie, ja so plat sak Jy trap nie, ek is ongemak Jy gee my nie pak nie, ek so yo, yo, yo Ja, ek so yo, yo, yo Saan en piekie nader jou overlitten Voel een piekie aan my hoe my hart nie spring Sitte piekie nader laat ek vir jou sing Hoe ek die glukkie by die oor kan bring Om een bekie nader jou, oh lekker ding Ek is nie een kadaver, maar een rechte ding Sit een bekie stuiver aan my binnenkring Want dan sal ek jou huis te breng Ek is een randkat Met niks in my zak nie, as een bladzak Je sal my trap traf nie, ek is hotman Maar die gee my nie pak nie, ek zet jou Ja, ik zet jou, woe! Ek is een randkat Met niks in my zak nie, as een bladzak Jus al my nie trapt nie, ek is houtman Maar die gee nie pat nie, ek so yo Yo, yo, ja ek so yo, yo, yo Ek is ronkat, met niks in my zak nie, ek so bladzak Jus al my nie trapt nie, ek is houtman Maar die gee nie pat nie, ek so yo Ja ek so yo, ek so ronkat my niks in my sak nie, ja, so blag sak jy my nie trak nie, ek is hondma, en maar jy gee my nie bak nie, ek so, yo, yo, yo ja, ek so, yo, yo, yo <mys> Ramkat sê hey, en dit was Zak van die Kerk, ek sien jy les van lijn af, kom ek kijk gauw ek probeer om jy terug te kry daar af hier aan Oké, okay, daar het ek julle nou weer. En dit is uh, geramkat gewees uh, van uh, Zak van die kerk. Hy is so amper uh, uh, in Leon Soester stijl. Uh, grap mens ook. En uh, ja, en dit beskryf precies waar oor hierdie program gaan. Dit is uh, ietsie van dit en uh, uh, uh, iets anders van dat. En uh, ek gaan al twee aanraak vanavond. Ek staan weer in vir handlie en vir hulle rekenaar, geef weer probleme, en hulle, uh, hy, soos hulle sê, hy voel een bykie oorlik, en hulle het om ingestuur vir sommer overal, en uh, ons sal kyk of die mense nou hulle rekenaar vir kan recht kry, dat hulle weer in die toekomst een bykie kan uitsaai. Um, Oké, okay, uh, ek het een klomp Afrikaanse zee, ek het een klomp Engelse zee, en uh, Hoe kan ek het stel? Ek sê, dit is een bykie van alles en dit is waar we die program gaan Iets van alles uh, Baie welkom aan André en Hanlie Hulle kan ten minste daarom uh, uh, inluister en uh, so, hulle het my laat weet hulle, hulle gaan op die uh, luisteraarsluiswees vanavond daar al die pad van Kempten Park af Ok, ons gaan, nou te aangezien ons nou die boeremuziek um, mood verhek uh, gaan ons uh, aanhou ons gaan nou uh, boeritek nou, wat ever dit is, gaan ons country keerspel, gaan ons vir julle luister, hier kom hy. was Boerotekno gespeel o, oh, weet nie, dier wie nie, dis gespeel dier Boerotekno, lyk like het my, dit is die groep groepse naam Dalk, um, en dit was net so, een klein country keerspel gewees, maar nou weet ek ook hoe klink Boerotekno. Right, ons is by een baie ronde en baie bekende, gewilde groep, en dit is die Swetse groep Ebba, uh, het, het natuurlijk geen bekendstelling nodig nie, ons gaan twee van hulle liekies luister die eerste is hasta mañana en dan direct daarna luister ons na Nina Pertibularina Pretty Ballerina en dit is direct na Astamanana uh, alweer al van die groep Ebba. Ok, ons is Afrikaanse liekie François Heijs, baie bekende uh, Afrikaanse sanger en liekieskryver, meestel uh, lichte Afrikaanse liekies wat hy gesing het, soos byvoorbeeld Osbra op Kromdra uh, Ek sê Dankie, Die gat in die grond, Karolus hy uh, het die hele kompie supertreffers gehad um, hy het in 2006 as sanger uitgetree of afgetree dan uit die muziek wereld en hy in 2007 in die in die bos muziekfeest vereer vir die bijdra wat hy tot Afrikaanse muziek gelever het ons gaan luister na François Huis en die liekie Osbraai op Kromdraai Dora op Kromdraai gesing dier François Heijs en uh, ja ek sien hierdie tyd van die aand lik het my, is die syne baie meer sensitief as my gewone uit sy tyd is hier van vier uur tot zes uur daarom maar ek dink hoe later dit in die aand word hoe meer, want ek sien jy het al weer geval vir so klein rikkie uh, ek sal maar gereel dop hou en elke keer as ek sien hy het geval dan sal ek jy weer terug sit op lein Uh, o, oh, daar gaat hy weer Is down, en het is Hey. Daar is hy. Kijk my ees nou weer terug. Uh, hy het nou net soos hy gepraat het, toe val hy weer. En, uh, Okay, ek het om daarom nou weer terug, ek weet nie hoe lang hy gaan hou nie, uh, kom ons stap aan en die volgende ene op die draaitafel, ons gaan luister na um, Hego, Hego Ludik, hy is geboren 25 september 1983, Zuid-Afrika en uh, hy is in, uh, afgetrede Namibese kriketspeler en ook een muzikant, na Ludik die eerste keer en vir die onder uh, 19 wêreldbeker van 2002 deelgeneem het, het hy dadelik deelgeneem aan twee toernooie waarby die Isambogwe se kriketspan betrokken was, waarvan die eerste in Augustus 2003 in sy aangenome tuisland plaasgevind het. Lurik het voorheen die in die 7 die sewe youth one day tyd daar verskyn internasionaal wat sê voor uh, hy by 'n senior aangesluit het. 'n um, senior span natuurlik. Hy het in Namibia tydens 2005 IKR trofee verteenwoordig. Okay, ons gaan luister na Higuludiq en die liedjie wat hy vir ons gaan sing is natuurlik daai meisjetjie daar van se uh, Bissiesfly Sarki daarvan Bies is vlij. Saakie daar van Bies is vlij Het saam met my op die trein geruid Saakie daar van Bies is vlij Het saam met my op die bus geruid Sok a dik swaard raam gedra En die lengs het sy by kou gekryd As jy smaal sien jy net comes As jy smaal sien jy net kans. Saakie moen nie waarin jy al sal rechtkom, Saakie moen nie waarin jy sal sien, Jy nacht sal die liefde oor jou paakkom, Al lyk jy dinge nou so bieke krom. bykie krom Saarkie daar van bisies vlij, het saam met my metriek gekry en sy dra nie meer die brille nie sy noue vrouw sy lijf gekry en as sy smaal, smaal sy vir my, ja as sy smaal, smaal sy vir my jy hey. Saakie moenie waar en jy al sal rechtkom, Saakie moenie waar en jy sal sien, Jendag sal die liefde oor jou paard kom, Al lyk die dinge nou so'n bieke krom, Saakie moenie Van busies vlij En saam met my op die trein gerei En haar vinger ring gedra Waarvan het sy by my gekry En as sy smaal smaal sy vir my Ja sy smaal smaal sy net vir my, ja, sy smaal, smaal, sy net vir my. Ja, Saakie moen nie waarin jy al sal recht kom Saakie moen nie waarin jy Die liefde oor jou paard kom I like die ding nou so'n bieke grom. van Bezies Vlij My Sarkie daar van Bezies Vlij Sarkie, daar van Bezies Vlij, het saam met my op die trein gerei raait ons stap aan en Nick um, Stevens is die verhoognaam van Stefan uh, Snijman uh, Afrikaanse sanger wat ook met sy bloedbroers in die muziekgroep Broers opgetreed. Sy eerste album, Amal, is in 2001 door Snijman muziekprodukties vrygesteld. In 2004 word sy eerste Afrikaanse album, Jonk Bly, uitgereikt. Hy is bekend vir treffers soos die toeterskoeker, die toeterskoeter, <laughs> Jonk Bly en dis altyd lente en jy maak my mal ons luister na Nick Stevens, natuurlijk moet sy toeter, scooter, hier kom my hy. My goed is gepak en my scooter is gehad, en die werk is verby, dis verkast vir my, ek gaan na die dam waaruit niemand gang verlangt. Som va tanto vivere per san e se non mi si va tanto ik voel i'm the man. ik denk graag in de kop kan het maak van mybius stoek ik get it that the at the of my father school ik get En ze boek voor mij om op my scooter te rijden. Ik ga toen naar de daar, hoor die dansen water Ik zei kom reis samen, en ze vraag my naam En ik raak toe bij die skam, ze vraag wat gaan Ze op my scooter en drukt u op my toeter Ik heet de toeter, en toeter op my water scooter Ik heet de toeter op my scooter, en ze toeter ek my scooter na jou Ik heet de toeter, en toeter op my water scooter Ek het dit te loop, so ding, jy teek, wyskop staan hy o. Ons het te bygehier, so ding, te by daar in, wisse gedink ek so vol verhaal. Wysou ek gedink dan sê na my so stil. Ons het te bygehier, so ding, te by daar in, wisse gedink ek so vol verhaal. na my zo stil. Ek het dit te. Ek het op my vader geskuid Ek het dit te oop gesit, dit het te direk gesit, dit's na jou. Ek het dit te seer. Ek het te wou vryf, Ek het dit tot op die rand, ek het dit tot op die rand, ek wys tot aan jou. Ek het En er, en te te er na jou En toe toetig ek my schootig na jou Dit is Nick Stevens wat hy vir ons gesing het Ek sê nou hier so Hanley Steef my boodskap van Lynette Lau van Alberten En uh, Lynette sê van sy hoop nie die herstel van hulle rekenaar wat so lang soos die herstel van haar been uh, haar besering nie Ja nee dit het dan sal ek vir tot die rest van die jaar, moet ek sal ek moet uitsaai uh, vir hulle. Um, en ek hoop die been, is daarom al beter, ek kyk vir die uh, uh, rekenaar, kan mens nou nie een moonboot organise nie, maar uh, mens kan een kindige technician kry, wat sommer net chop chop, weet wat die probleem is, en sommer vir jou een ander, Windows inset en vir jou ander, oog, uh, as jy hom terugkryg hy, dit gaan wees soos een nieuwe rekenaar, ek glo so, en, uh, ja, nee, ek glo hy sal vanniger, gerepair word, as, uh, hy is makkeliker om te repair, as die been, van, uh, Han Lee, ok, um, wie, waar, hoekom, hoekom nie, ons is, uh, ja, ok, die, ek gaan nie te hard praat nie, maar die encoding, blei daarom nou constant, uh, kom ons, gaan Ierland Irland toe, Ja, ek hou ons van Ierland ook. En ons gaan daar na kroeg toe en ons syng allemaal saam Irish pub song. En dis die Irish rovers wat syng, en sê die, die dranken seile. Ek het so paar van die eerste liekies hier wat ek sal sien, ek sy net by nog een paar uitkom. Maar ons skop af die uh, genre met Irish rovers van die drankenseiler. Ek het in Odenals Rys, het het my vriend uitgehelp, hy het so'n kroeg, wel, een hotel gehad met die kroeg in, en ek het paie aande vir hom gaan inzit, en daar was klomp hier, uh, buitenlanders, wat gewerk het op die meine, daar in Virginia, en welkom, in daar die area, en dan as hulle eerste aandag hou, so het die Samsung, het uh, geseef hier, Kom ons luister Irish Rovers Drunken Sailor what do you do with him What will we do with the drunken sailor what will we do with the drunken sailor what will we do with the drunken sailor early in the morning way hey up way hey up she with the rusty razor shave belly with the rusty razor shave belly with the rusty razor early in the morning way hey and up sure rises way hey and up sure rises way hey and up sure rises early in the morning we'll put him in a longboat till sober put him in a longboat till sober put him in a longboat till he's sober early in the morning way hey and up sure rises way Irish Rovers, wei jy en hey, Upsiraises en dit is What do you do with a drunken sailor? Right, ja, um, yeah, hierdie, die eerste kultuur vir my is so lekker om dood te hou. Ek, okay, die mans kan lekker pub songs sing, maar die dames, hulle like vir my so prim en proper. Ek so sê, as jy kyk na die soort daans van hulle, maar die tegen die lijf gehou word en die binkies skop, skop, skop en dan hop, hulle zo een keer en dan skop, skop, skop, paie binkies weer hulle, en wanneer hulle praat ook hulle praat in een accent wat so um, klassiek is uh, jy weet, klink soos rechte, rechte dames, een lelike woord sal nie hoor hulle lippe vloe nie <laughs> ok, miskien is jy hulle beter ken, ek weet nie Die ou, wat nou hier is, ek het al met hom gesels en onerhoud ook, en ek praat van die ene, Jan Raap. Jan Raab, hy is geboren as Werner Burger in 1983. Hy is self opgeleide kitaarspeler en Afrikaanse pop van die Noordkaap. Dit is daar in wat in die waar hy vandaan is. En Ja, dit is hier in die Noordkap. Hy het sy debietalbum Laaste Kans in 2014 vrygestel of uitgereik van sy gewilde treffers sluit in Ramskulpad. Hy sê in die bos kom loop en Jan, ek kan nie dans nie. En ons luister na Jan Raap met precies daarheen. Jan, ek kan nie dans nie. En dan sommer die volgende ene wat, wat, wat, laat hy sommer twee in een rij doen die so die volgende ene gaan wees, maak jou maak, ek sê, ek sê, maak jou maak, ok, hier is Jan Raab, Nog een trouwe friks Nog steeds die single ou oh, En roke sigger Het as al die daansbaan open Hy sit alleen daar op die kantlijn Skink toe nog een brande wein Ek sê om frik vir een man Soos jy sal jy jou gang En recht kry Hy sê Jan, kan nie dans nie Langarm daas nie, ek aans nie Jerusalem is sommer by die house party Tegen kan een man nie Reg opstaan nie, koolse Swaise, in die licht optel soos baby Was lang jy is in die gym en ek sien die kans nie Jan, kan nie dans nie Dis die neer en hy nog daar Ek sê, ouf, kom, ek kry jou by die baard As enkelkel wee, ek kan jou wel voorstel Wat daar net vir een lekker dans Ek kan lui en jy gaan net saam Solang jy net van 1 tot 4 kan tel Hy sê, Jan, ek kan nie dans nie Langarm daas nie, ek aans nie Jerusalem was sommer by die house party Tegen daai tyd kan man hier reg opstaan nie Kul soek Patrick Swyzy En die licht op is baby was lang is in die gym, en die kans nie Jan, ek kan nie dans nie Ons in frik toe gans die DJ speele vas trap dans maar die man op twee voete te staan Die goeie toe lank al gaan slaap en makarena op die dansbaan en hy fyt toe die DJ toe hy, hy Maar frik, hee kan hy tans nie lang kan ek reg Drik swaise, as jy my vraag, klein biet luise Soas jy om sien moet, net nie praat nie Prik, kijk kan nie daas nie Prik, kijk kan nie daas prik, kan nie daas, Prik, nie daas. O, wil ek jy bel my gister aan, sê, ja, nek is lis vir a braai op jy plaas Brin die vlees En jykie brin die top Ons gaan somme saam rij En by die piek en pie stop Manna asjeblief Ons moet hier braai Ons kan ook nie weer vanaan Tot so laat lawaai My vrou draai om en sê Gaan ons alweer Lief die billetje Het ons genooi Ek zweer Maak jou make Smeer toe jou krake Sê jou weis met die, die grijs haare Het man kan nog na al die jaar Maak jou make Toe, maak jou maker Die kool is amper om te braai Nog a hout op die vier as ek my rug draai Jukkie dag my toe uit en sê Een van hierdie ookies gaan jou gauw laat le Billiekie gooi toe a hand vol kort Is wat sommer twee, dat sal help as die dors Kom hou Jan, ons wacht nou jare Luister, Billiekie, maak jou maker Maak jou maker sal jou weisbreed dier die grijzare, dat die man kan nog na al die jare. Maak jou make, weisheid kom met jare, ek stie jou groot praat, so maak jou make. Ek ken wil ek jy samper leeg, ek jy gooi nog uit in en a laaste teeg, sê die aand is ver van klaar, My bakkie lep, platon daar Manna asblief, ons moet seker Braai, daar sy julle bak vluis en een hoender verslaai Die vlamme is te hoog en die vier te warm Jukkie sê, relax, drink het op, vluit kalm Ma, ja, ma. Somme vinnig in die graf Jukkie dag my toe weer uit en sê As jy nog een drink, gaan die wrachtag le Willekie gooi toe aan, volk is Wat som het weer, het sal help as Kom hou Jan, ons wacht nou jare Luister, Willekie, maak jou make Maak jou make Smeer toe jou krake Sê jou weis my ter die gijsaare Het en mak kan nog na al die jare Maak jou make Jou maak Speert u jou kraak As hy Jan Raap met Eerste het hy gedoen, jy kan nie uh, Jan, ek kan nie daans nie En hy die tweede ene was Maak jou maak En natuurlijk die billiekie wat hy van praat Is een van my klienten gewees Daar in uh, Daniels Kul in my kroeg restaurant En <laughs> Ek sien precies waar hy maak jou maak Vandaan kom <kly> Las, kies toch, kom ons luister gau hierna, wat doen jy in oktober hierdie jaar so moet in die begin van oktober luister hierna die naweek van, die naweek van 2 van 3 oktober 2026 hou Rimkat Radio Groot Makiti ons hou Rimkat Radio feest by Berge Vier net buiten die perl Bring jou familie en vriende na een naweek vol vermaak, pret en levendige muziek. Kom as dagbesoeker, kampeerder of blij in een chalet. Ontmoet jou ginsling DJ as ook bekende luisteraars en muziekante. Ons gaan braai, dans lach en muziek maak, heel naweek. Bespreek jou plek vandag op rumkadradio.co.za of contact Mariska op 077-356-08-98. Laat jou deeg beweeg met die heel eerste Rimkat Radiofeest. Dis die plek, dis die plek waar een half mens Dis die kokerbomse huil, oor die goudgeel rand van naam. As jy daar gehoor het, dan verwacht ons jy daar. Amal wat luister, amal die voorrecht daarvan, om te luister na Rimkat Radio, is om hierdie uh, bijeenkomst bij te woon. Kom ons kyk hoeveel van jylle kry ons daar. Dit gaan iets fenomenaals wees. Uh, jylle moet een plan maak om daar te wees, saam met ons. Ok, ons het hier wat, uh, uh, Kurt Dern, ek weet wat mense sê Kurt Dern, anders sê Kurt Dern. Nou, hy is geboren 19 februari 1970 as Kurt van Heerden, uh, Johan van Heerden, en is bekende Zuid-Afrikaanse sanger, lekkie skryver en TV aanbieder. Uh, Dernse de beat album For Your Precious Love is in 1995 uitgerik en in 2002 maak hy sy deurbraak in die Afrikaanse muziek met sy album of ja, vooral die se naam, sy lekkie Maisie Maisie, daie ene is ek, ek dink op datum nog sy heel beste. Dit is die een waar die mense nooit na die dansvloer, as jy daar een kan sit en als is dood en die mysiek is ook dood, dan gooi jy hierdie ene op, maar dan moet jy sien hoe stroom die mense na die dans sal toe. Uh, uh, ek sal nou die ander ene sing wat dit, wat die selfde effect ook het, maar ons luister eers gauw na kurderin met mysie mysie, lekker ene. Love Da, da da da dit is Kurt Dern met Meisie Meisie. Ek nie gedink ek, ek sal om ooit op my enige van my programme speel nie. Maar met die spesifieke liekie, jyp, ek het nie een probleem nie. Right, die, die, die, ek het gesê, daar is nog eniekie wat die self effect op die mense by a dans het. En dit is hierdie een wat nou kom. Ek praat van een van Blackie Swart. Hij is Afrikaanse liekie skryver en een sanger geboor 25e mei in Oudsoorn. Hy is actieve jare uh, 1997 tot nou van sy treffers sluit in en liewe loeloe laat hy val waar hy wil pers kom pers, jy kere my en daar is nog wijn. Ons luister na, jyp, jylle dreggeraai, liewe lulu van blekkie zwart. Sal jy van naam by my du doodoe Die liefde brand hier in my hart soos boodoe Met rommel en skerwe liewe loodoe o, Ek kree hoender plees, as jy die dan van my tree Ek fantaseer, hoor jy alles teer En as jy uital en al is so lekker swa verlaasde my nooit my hele licht bewe van mooi, blij maar mooi, my haar gaan ontloop as jou ooi, en jou smaak kort met my. O lieve loo, sal jy vandag by my kom doodoe, die liefde brand sy dans en sy glij soos en kat oor die vloer. Da's jou, mysie, wat my bloed laat stal, my oor was gevang en my hart is op hoog, die passie waarmee jy die dans doore geer die valoe. O lieve loe, sal jy vandaan by my kom Hors! Lieve Lulu, jy my en jou mag, Lieve Lulu, my drome en jou siel verdraad. Lieve Lulu, en ja, hy en die een voorom, mysie mysie, onthou hulle, as jy weer een party gooi, moet nie hulle vergeet op die speellys nie, as jy van die jonge mense moet actief op die vloer wees nie. Oké, okay, ons het nou uh, Suid-Afrikaanse goed, Four Jacks en a Jewel, Suid-Afrikaanse folk rock ensemble, hulle is oorspronkelijk in 1964 gevormd sonder a Jewel, onder die naam van The Navaras. Daarna het hulle, hulle naam veranderd na The Zombies, en later het hulle die hoofsangeres, Klenis uh, Lynn, bijgevoeg, en die groepse naam veranderd na Four Jacks en a Jewel. In Suid-Afrika het hulle er trefferslikies soos Timothy gehad in eh, 1968 kraak hulle die Amerikaanse kaarte met die likie Master Jack voor Jackson and Joe hulle doen vandag volgens kom ons luister, kom ons luister na twee van hulle en if all the world were apple pie en die ander jyne love love love, what such a universal feeling ne, kom ons hoor <mys> Then every tree upon the earth would cover every weed And every star in every sky would light the world each night We'd find that in the universe we need no other Lin, net sy kan. Ek het later aan, is daar er nog eels iets van Dennis Lin, of van die voor Jackson en Jill. Kom, nou, sal so kyk as ons daarmee kan uitkom. En uh, ja, daar heet um, Jill, as Afrikaans praat, het sy die prachtigste accent, Afrikaanse accent, wat uh, wat, wat, wat, wat ek baie van hou. Uh, dit is moet uh, ek haar naam vergeet my wereld Glenn is Lynn natuurlijk dis die ene wat ek van praat <laughs> ok, ons gaan aan en weet julle waarna julle nou luister kom ons woord haadee, my naam is André van Royen van Ramkart Radio skaker elke woensdagavond in om 7 uur en keier saam met my en handel op iets van als nevendag op www.ramkartradio.co.za waar ons nie zag koop en daai natuurlijk is het, o, die, die reen nou so hard, die so, het moet skree, om jylle te praat, ek weet nie of jylle my kan hoor, no, die lawaai op die dag nie, ek hoop so, maar het die lekker hier in Kiemen nie, op die oomlik, en, ja, die advertentie van André en Hanley, hulle sê nog steeds, die woensdag proefvram, maar dit is nie meer woensdag nie, Hulle doen dit skei. Da, die Donnerdag, het gereil met DJ, Ach, met DJ DJ uh, Toei. Dit het gereuil. Hulle doen nou Woensdae aan en hulle doen Donderdag aan. Oh, okay. kom ons kyk waar trek ons nou. Ja, ek het nou vanoggend was ek gou dorp toe gees. Ehm, um, so af en toe met 'n kop maar dorp toe. Gewoonlik Dinsdae is ek nie meer mis om dorp toe te gaan nie. Ek vra my vrou om my te vat. Uh, ek voel ek het nie meer die, die guts wat ek gehaad het nie um, jy weet en uh, vooral is ek ver van die winkel af moet pak dan moet ek so vier, vijf keer van stil staan tegen die pilaar vasthoud en dan daar eentje verder stap maar uh, ja ek het nou vanmardag was ek alleen daarop toe jy op pad terug, ek was amper by die huis gewees toe op RSG het hulle hierdie volgende liedjie gesing dit is Rina Hugo morgen like lyk dit anders, en hoe ek om hoort, toch ek wou, ek wil hoor wat in die Likkie'se naam is, en ek wil uh, om sommer op, as ek weer een program doen, om wil ek kom op die speelhuis sit, en hier het ek nou vanaan, sommer dadelijk die geleendheid. Lina, heel goed, more vir ons, more like dit anders, ek hou baie van die mening. vang, toe ek hom hoor vanmiddag op die radio, ek ken hom van geen kant af nie, ek het hom nog nooit voorheen gespeel nie, maar die oomlik toe ek in die kaarse radio is so sag, ek het hom kliphaard gedraai, dat ek duidelik kan hoor of, of ek die liekie sy naam kan kry, en uh, wie hom syng, en oké, okay, om, om te hoor dit is Rina Heeghoek is nie moeilik nie, maar om die liekie sy naam more lyk like dit anders, Dit is so waar ook, ne? En, uh, ja, ek hou baie van julle kie. Julle sal om nog meermale hoor op my programme. Oké, okay, nou kom ons by een miller brand. Ek het met homokkel gesels in onderhoud. En hy het in Pretoria groot geworden. Sy pa, sy liefde vir country het sy passie vir syn, laat vlam vat en uh, hy het nog nooit afgewekt van sy droom om een sanger te wees nie, die kunstenaar meen dat teens Jordaan die grootste invloed op sy stijl gehad het, maar vind ook aanklank by musikante soos Chris Christofferson, Johnny Cash, Elvis Presley, Boney M, uh, Adams, en uh, dan uh, Bon Jovi, uh, John Medincamp, uh, Neil Diamond, en hoe kan, joh, daar is so, so, so baie name daar, Ek hoe breng hy die klomp by mekaar om een uniform of om een, ja, een, een solo effect te gee. Hy is reeds bezig om lietjes in kaart te maak vir sy volgende album, maar vir nou werk hy eerst daaraan om sy huidige een te bemark en landsweie toere te doen. Oké, okay, ons luister na uh, Miller Brandt En die lekkie wat hy vir ons bring is braai broodjies. Niks so lekker soos a braai broodjies, maar hy moet regemaak word. Ek sien, uh, daar waar ek altyd gaan hengel het, het ons, as a hengelklap, altyd na die hengel, het ons met mekaar gekom en gebraai. En daar was een unie booisin en machte booisin. Hy het altyd hulle braai broodjies op gesit uh, maar dit was met de garing vastgemaak. Hy weet, boe en onner, dan draai makkeliker om en so aan en dan uh, net voor jy om eet dan knip jy die garing af en dan het jy een heerlijke braai broeikie. maar hier is braai van Miller Brand. Kom ons is in laat, is in swan Houd so hard as my, hulle, gaan nie hoor maar Lekker mannen Kom in Lekker Lekker mannen Lekker Kom in Dit is Karin lekker om jou te ontmoet Hallo Hallo Hallo Ah, gaan we gaan weinig Mooi nie? Mooi ja, maar Mooi gaan jou magie volmaken Als een ding wat werkelijk zou maken MUZIEK Aan het rekke Julle kruie nogal lekker Zij te crossfit lifey Blonde kuivie Hou van braai In het roe rooi wankie Maar jy te vraag in je binnenste Maar Die ding raak me nogal ergste Zij se teen uit teen Ver al wat jy sien Maar al sy ding wat jy nog nie weet wo o o o Kan sy blaaibooikies maak, wat in jou mond ombrug van smaak Die schuikies raak gebodder en die tjaak nie lekker dik De matjes en hy uit de tuin geplik Kan sy blaaibooikies maak, wat die boer sien mag gaan maak De saal, hoe je weet, jy het jou drouw vrouw beeld Sy kan blaaibooikies maak Zit aan een hongspuurt op saal, ja Sy kan de kurbo uitdaan Maar is die boter aan die benne of die buitenkant Die is vir my kardinaal Ja, pa, het die wildspaas Sy karakwies aan my boys praat Sy sal die regie krap oor jy gaan slaap Is alles lekker om Maar kan sy baie broekies maak Met in je mond onkloof van smaak Sveikies raakje boter en jy traf nie lekker dicht De matkie sê en hy het te vleng gekryk, Kan sy braai boeities maak, Wat die boersie en mag gaan maak, Is al hoe je weet, Jy het die droog vroeg beest, Jy kan 숨do is As hy, hoe weet jy, jy die rechte jyn ontmoet, ne? Dit is sy wat braai brooikies kan maak. So jylle damiekies wat luister, nou weet jylle precies wat om te doen om jou mannetje te vang. Uh, gaan oefen om braai brooikies recht te maak. Uh, dit sal help as jy die vier ook self maak. En ach ja, hoe kom nie sommer die vleesies ook braai nie? Maar in elk geval, dit is een recept vir um, sukses. Raad, right. aangeseen ons dan van braai broekies en goeie ter spraak, kom ons luister net na so kort komedie uh, stand up komedie van uh, Barry Hilton wat gaan oor braai saam met daar boer sien? dit is die, wel in my huis gaan het so, ek weet dat Kobus, wanneer hy hier kon keir dan die marrige drie wanneer hy hier land dan sy hy moet ons nie nou al die vier maak nie want ons nie al die vier maak nie, ek meen, my tyd is, so elf hier ons die vier in die brand, ja, en yeah. laat <laughs> uh, hy mooi uitbrand, voordat ons uh, begin een vlees opzit, en daar het die beding het, maar ja, yeah, kom ons hoor, hoe gaan dit by een boere braai. When a boerkie boer asks me, for a braai, I say no. You have to, when a boerkie says, bere, <laughs> will die <a> braai, uh, <laughs> You've got to say no, because basically I like to eat before 11. When a boorkietje says, hey, morgen gaan we snuubreuen. By ons, morgen, dankjewel. Ons gaan we You automatically say yes but you don't realize in that sentence will you know but i want to know somewhere in that sentence is we will buy after the 12 bottles of brandy <laughs> you're not sure where it is but it's there so you go there the next day because you know that burkees don't eat anything but meat but they just graze meat that's it salads i think nothing of salads meat Me. So you go there, you haven't eaten the night before you don't have breakfast, 3 o'clock you gain and your stomach saying, please tell me, this is the right place. <that music plays> Nog konne door. Hey, Barry, dakke, dakke, dakke, dak, dak, dak, nou breiwen? Doepikie? Klein doepikie? Mit No. Brea, man. No genus brea. No. Seven o'clock, you're getting a bit peckish. You go into the kitchen to check if the dog's left anything. Hungry, eh? Hey, where are So 10 o'clock, you're thinking, no, hold on, look and he's clapping it, now we're going to go to the top now we're going to us now now 10 o'clock you're visually showing signs of malnutrition your bum is busy eating your lover. kering hard to breathe, because it's cool en nou ook, okay, het ons in die Barry, <laughs> nie wakjes <is> die honger <laughs> jammer hoor, nou gaan, gaan ons brei nou gaan ons <laughs> brei Frank Barry is hangry take for meat, ek verdiepvries Ja, oké, okay, ek pleit skuldig. Uh, maar dis ook maar so hoe dit gaan en dis hoe dit moet gaan. Men, jy, jy keier, jy rek die keier uit, dat hy verlang onthou word. Jy sien, jy maak memories en dit is waar oor a braai gaan. Oké, okay. ons is nou by Lucille Star sy is gebore Roussel Marie Raimonde Savoy en sy het in Kokkoelum uh, groot geword en daar geleer gitaarspeel en mandolien. Sy neem baie van haar platen hoefzakelijk in Engels op, maar ook in Spaans en in Frans. Die liekie wat op haar muziekkaart geplaas het uh, met die sterke competitie tussen die jare tussen Elvis en die Beatles en Cliff Richard en Pat Boone en al die haar mense was in die selfte tyd. Uh, haar groot ene was natuurlijk the French song. Um, Oké, okay, ons gaan nou luister na haar, maar die twee, wat hulle, ek het nou die dag, het ek wakker geword met die volgende ene in my kop, en wie hoe ek gesikkel om om daar uit te kry, the power in your love. Luister nou mooi na die likkie en luister mooi na die woorde en dan gaan klim jy in die bed en dan kyk jy of jy aan die slaap kan raak is net die moend ook nie. En dan die tweede, en wat ons, die ene is van 1981, Power in your love. En dan die tweede, en is natuurlijk, send me no roses. <coughs> en Lusolstar, sê ek kategories, elke keer as ek haar speel, dis die vrou met die mooiste, natuurlijke vibrato in haar stem, uh, sonder twyfel. Lusolstar, tweede kies, Power in your love, en send me no roses. Al twee, Baie baie eh uh, lê neem jou oor. Kom ons luister. Oh, there's power. You. What I need most is you Your love is my What I need most is you What I need most is you As hy, al twee, al twee van hulle is prachtige liedjes en al twee van hulle het die potentieel om in jou mind te in te dring en daar te bly terwyl jy slaap, as jy wakker word, wanneer jy oog rondbeweeg, uh, ek so sê, vir al hy eerst een a power in your love, o, oh, hy het my getruiter, en nou, is my eerskult, ek het om nou weer weeggespeel, en hy weet sommer, wat gaan gebeur, later vanavond, en morgen, Oké okay, uh, het ek julle al vertel, van hierdie, luister mooi, en skryf neer, wat jylle hoor. Die naweek van 2 en 3 oktober 2026 hou Rimkat Radio groot makkie team. Ons hou Rimkat Radio feest by Berge Vier oor net buiten die perl. Bring jou familie en vriende na een naweek vol vermaak, pret en levendige muziek. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in een chalet. Ontmoet jou ginsling DJ As ook bekende luisteraars en muzikante Ons gaan braai, dans, lach en muziek maak Heel na Bespreek jou plek vandag Op rimkatradio.co.za Of contact Mariska Op 077-356-0898 Laat jou deeg beweeg Met die heel eerste Rimkat radio Opa As hy het jylle gehoor, het jylle mooi geluister, het jylle rai telefoonnummer neergeskryf van Mariska, bel haar sommer morgenochtend, vroeg, uh, los haar nou uit, het is laat in die aand, uh, laat sy gaan slaap, en dan morgenochtend, dan treiter haar, en jylle uh, maak jylle uh, relings vir uh, accommodatie, of al is jy net een dagbezoeker, vir uh, Dat weet net, jy gaan daar wees. Oké, okay. Oké, okay, ons stap aan en ons kom nou by uh, ja, nog een eerste liekie, wat ook aan my gegroeid in die laaste twee weke sal ek sê. Dit is deur dier Eichling Rafferty en die liekie is Darling, say you will love me when I'm old. Uh, baie mooi liekie, ek hou van hoe hy gesing word en die bewoording daarvan miskien is het om met oud is, ek weet nie You are You love me when I'm old Ashley Rafferty Nou, uh, ja, yeah, when am I old? Dit is ook bevraag, mens weet nie uh, maar in elk geval uh, ek wil net noem dat hier, ek weet nie wanneer gil het wees, die ongeveer die 16 zestiende van hierdie maand tot so die toonigste gaan ek nie beskikbaar wees nie Ek moet deurgaan Johannesburg toe. Ek krij een puismaker, wat hulle noem een puismaker. Nou hierdie is blijkbaar, uh, daar is net vier mense in Zuid-Afrika, wat hierdie specifieke ene kan installeer. Dit, dit is een met drie drade, so hy gaan naar die onderste hartkamers ook, nie naar die twee boonste hartkamers, en dit, die, die, die doel is om die uh, kamers van die hart gelijktijdig te laat klop. Op die oomlik klop my na apart, met die ander woorde, wanneer hy pomp, hy, hy, hy, hy druk, en dan druk hy, om die kamers in leeg te kry, van vocht, maar, uh, omdat myne, wel, die twee gedeelte, later kom, dan hou hy, baie vocht achter, en op hierdie stadium hou hy so iets soos, uh, 30%, wat hy, nee, 70%, wat hy terughoud, ja, hy pomp net 30% uit en uh, so met ander woorde, hulle moet om nou kry, dat hy tenminste uh, so uh, wel 70% uitpomp en nie 70% achterloos nie. Oké, okay, en uh, so uh, hy gaan daarna dokter toe daar wat specialiseer in hierdie een van vier in Zuid-Afrika wat specialiseer in hierdie techniek, om die drie draad uh, pysmicrofiel te installeer, hulle sê beteken vir het op, tot vijf, ses ure, vir hom, om hom te synchroniseer, en recht te kry, en recht in te stel, so, ja, uh, dit gebeur die einde van, wel die, die, die van die zestiende, min of meer, tot die toonigste daar rond. Ek uh, uh, uh, geloof nie, dit is nie een groot operasie nie, dit is, uh, ek dink hulle doen dit onder local, as ek recht onthou, ek is nie zeker nie, maar in elk geval, ja, uh, ek sal nog oplees daar oor en ek sal nog verder uitvind waar oor dit precies gaan. Voster en Ellen, en, jyp, ek het gesê die baarlikies van die Iere, is vir my altyd so mooi, hulle vermaak ons, hulle is nou al, ten minste. 51, hulle dan 1975 begin, so hulle is 51 jaar al, wat hulle uh, in, in, in productie is, met uh, verkoopelijst van oor 22 miljoen plate wereldwijd, tydens hulle Suid-Afrikaanse tour, raak hulle versot op die Kaapseweine en ons mensese gastvrijheid en vriendelijkheid. Ellen is in 1952 gebore in Foster in 1947. Hulle sticht die groepie Foster en Ellen in 19. 75 die eerste likkie wat daar uitgekom het is a bunch of time en ook Maggie uh, maar die een wat hulle nou vir ons bring a pub with no beer typisch uh, traditioneel eerste likkie en a pub with no beer It's the longsome away from your kindred the campfire at night where the wilding goes called But there's nothing more lonesome morbid or drear, than to stand in the bar of a pub with no beer Now the public is anxious for the quota to come and there's a far away look on the face of the bone The maid's gonna And the cook's acting queer What a terrible place Is a pub with no beer Then the stockman rides up With his dry, dusty throat He breasts up to the bar And pulls a wad from his coat But the smile on his face Quickly turns to a sneer As the barman says sadly The pub's got no beer Then the man comes in, covered in dust and flies He throws down his roll and rubs the sweat from his eyes But when he is told, he says, what's this I here? I've trudged fifty flaming miles to a pop with no beer He's master, he waits But the boss is inside Drinking wine with his mates He hurries for cover And he cringes in fear It's no bliss for a dog or Around the pub with no beer Old Billy the blacksmith The first time in his life Has gone home, calls over To his darling wife In the kitchen She says you're airy my dear Then he breaks down and tells her The pub's got no beer So it's lonesome away From your kindred and all By the campfire at night Where the wilding goes called But there's nothing more lonesome more morbid or drear Than to stand in the bar Of a pub As hy, hulle sê moos, a kroeg sonnere bier, is soos a huis sonnere moeder. Dit is so hulle omvergelijk. <laughs> ja, ek, ja, hier so, nou, gistermiddag, is my sien gehaidjakt daar in Pretoria, daai wereld daar so. Hy sê, twee van die oudens, wel, hy was acht persoonig geest, hy sê, die twee van hulle het pistole gehad, wat hy kon sien, hy het een konkreet menger gaan koop en uh, pas nadat hy hom nie uh, gehak het aan sy kar en begin een rij het, het hy hom ontsingel en achter op die bakkie gedwing, waar hy het, uh, wel, hy en een paar van hulle het achter op die bakkie gesit, maar hy is vertel om laag te le onder die rante van die bakkie um, so dat hy nie gesien kan word nie, en uh, hy het nogals ver gerei met hom daar achter op die bakkie en toe stop hulle by en uh, uh, uh, uh, uh, die uh, to die concrete mixer en hak het aan een ander motor en hulle het al sy kredietkaart en sy ID gevat en hulle is daar weg. Nou, na het hulle hom op bestoolpunt gevraad vir sy pinnummer, het hy sy foonse pin gegee en uh, vir sy bankkaart ook, toe hulle hom uh, sê hulle gloom nie toe sy net, ja, sy pinnommers is allemaal die die wat hy gebruik vir die phone, gebruik hy vir die bank ook, maar ook hy, gelukkig was dit toen nie geweest nie, um, maar hy is toe daar weg, en hy kon huis toe gaan, en in sy bankkaarte, uh, alles gaan stop, en alles rapporteer, en, uh, hy sê, hy is maar mannetjies, en uh, hy het uh, dalk vir hulle kans gesien, maar hy sê, hy was nie so seker, of die twee pistole wat hy kon sien, die enigste pistole onder hulle was nie. So, hy het om haar gedra. Ja, waar gaan dit die heen? Ek weet nie. Dit is, uh, in elk geval, ons stap aan, en ons is, uh, daar is nog nie, nie meer veel tyd nie, maar gelukkig, dit is, uh, wat noem is dit, het is donderig aand. Uh, dit is nie, daar is nie nog een program, naal nou my nie so as ek per ongeluk oortijd gaan, uh, uh, dan is het net een ongeluk en niks meer nie. Uh, in September 2015 was het al 50 jaar lang, wat François en Elisabeth Faurie, Suid-Afrikaners van alle ouderdomme vermaak het met hulle muziek en die prachtige duete. Anvankelijk het hulle die grootste treffer, wil jy daans Carina, op die beekant van die album Semeo uh, geplaas, maar kort voorlang was het meer gewuld as die titelsnit. En uh, ja, en, uh, hy het omtoe aan die A-kant gesit. Ons luister na François en Elisabeth, voor die. en die liedje is, wil jy dans? Karina! So, voel vir my soos een volkspeel op school. Weet sy waar daar haar in die hoekie sit, en jy hou hy heel aan dop, en Die probeer guts by mekaar kry om wat te gaan vraag vir die volgende ronding. Hier kom Franswa en Elisabeth. en Elisabeth Forrie wil jy dans Karina. dit vir my soos een lekker danse ene, uh, weet so, ja um, ek weet nie wat die soort danse is meer in die ballroom stil die wat jy so voor en toe hard en dan kyk jy so oor die schouwer en dan jy weer na kant toe en kyk jy weer oor die schouwer die type danse baie klassiek en uh, ja En, maar hy voel of hy, hy klink of hy lekker dans kan wees. Nou hier die volgende oud, Roger Witteka hy uh, sy, sy ouders was Edward en Witteka van Staffordshire in Engeland met die kredi neeswarewinkel wat hy daar bedrijf het tot Edward in die motorfiets ongeluk was en hulle na plaas in Tika dit is in uh, Kenya verhuis het uh, vir uh, die warmer weer daar Sy oupa het verskye klub gesing en sy pa het viool gespeel. Roger self het daar geleer om gitaar te speel en hy het twee jaar in Kenya sy weermacht dienstplug gedoen. Uu, kree ek nou hiccups hier so <laughs> uh, vooruit Husky stok <laughs> in 1956 ontslaan is. Uh, uit Neres gaan studeer in Kaapstad, Zuid-Afrika na 18 maanden het hy dit opgeskop, en gaan schoolgees saam met sy maa. en uh, Britannia het hy biochemie en dierekunde en marine biology, by die Bangor Universiteit gaan studeer, en B.A.G.R.A. daarin baal. Ons gaan luister na Radio Betteker, en so nog steeds in my eerste um, groep dikies, gaan hy vir ons syn. Een wat Elvis net so prachtig sing When Irish Eyes Are Smiling Irish, the Irish Die kom my When Irish Eyes Are Smiling Sure, it's like come on in spring In the lilt of Irish laughter You can hear the angels sing When Irish hearts are happy All the the world seems bright and gay And when I wishish eyes the smiling show this dear your heart. geliekie die, die er baie, baie kunstenaars opgeneem en dit is When Irish Eyes Are Smiling en hierdie keer het ons geluister na Roger Moetiker se weergave uh, soos hy omzing ok, ek sien die syne speel alweer rond uh, daar is ons weer af van line af en kups uh, daar, daar is hy nou weer terug Oké, okay, uh, Roger Wethika, woon Irish as a smiley. Um, ons is na by die einde, uh, hy het daarom omself redelijk gedra die syne, uh, kom ons luister na André Het Nomen, ek moet daar ook al gesels in onderuit, en die liedje wat sy vir ons bring is 7 Oceane, Oceane. Nou ja, ek het nou al twee keer veel gesê vanavond ek gaan het nou nog een keer sê en maak een nota sê ek kom mee. Die naweek van 2 en 3 oktober 2026 hou Rimkat Radio Groot Makietie Ons hou Rimkat Radio feest by Berge Vierwoord net buiten die perl Bring jou familie en vriende na een naweek vol vermaak, pret en levendige muziek. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in een chalet. Ontmoet jou gunsteling DJ as ook bekende luisteraars en muzikante. Ons gaan braai, dans lach en muziek maak, heel naweek. Bespreek jou plek vandag op rumkatradio.co.za of contact Mariska op 077-356-0898. 08 -98. Laat jou deeg beweeg met die heel eerste Rimkat Radio Feest. As hy, maak nou jou uh, uh, uh, relings, so jy die 2de en 3de oktober is die datum, dat jy daar kan wees, ne? Ok, ek is, uh, ja, ek sal moet beginne, say good night. En uh, dank jylle jylle geluister het. Um, die wat ek mee gaan uitspeel is al twee uh, rechte echte cowboy liekies, Die rechte echte cowboy um, sanger. Hy is baie bekend vir al sy westerns. Sy uh, cowboy western liekies wat hy singt. En uh, ek gaan nou nie vanavond El Paso doen nie. Marty Robbins doen vir ons eerste Ghost Riders in the Sky, en dan na, daarna luister ons na The Hanging Tree, al twee uh, typies uh, van die Cowboy rolprente, wat ons al daar die jare gesien het. Ek sê vir julle baie dank julle julle geluister het, en morgenmarrag, morgen om drie uur tot half vijf, nee, half zes, ja, drie tot half zes, so is uh, twee en half uur, lange program uh, ek bring ek weer vir julle preffers van Toeka tot nou, ek sê julle met julle aand verder geniet en slaap lekker en vergeet van die twee liekies, moet dat laat julle wakker hou nie <laughs> good night en doen met julle geniet en geniet wat julle doen, bye for now <mys> It be I, -i Those riders in the sky An old cowfol went riding out one dark and windy day -a. Upon a ridge he rested as he went along his way a mighty bunch of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw yippee -i -i were still on fire and their goat were made of steel in their horns were black and shiny and the hot breath he could be a pole of fear went through him as they thundered through the sky he saw the riders coming haul and he heard their mournful cry it'd be I -A. Faces gone, their eyes were blurred Their shirts all soaked with sweat They're riding hard to catch that herd But they ain't caught them yet Cause you gotta ride forever On that range up in the sky On horses snorting fire As they ride on hear the cry It'd be I -A. As the riders went on by and me heard one call his name the If you want to save your soul from ever riding on our reins Then cowboy, change your way today or with it you will ride Trying to catch the devil's hood Across the endless sky. It's the r a i, I o oh. I came to town. With me, a memory, and I seem to hear the night nightling cry, go hang your dreams on the hanging tree, your dreams of love that could never be, never be. hang your faded dreams on the hanging tree. I searched for gold, and I found my gold, and I found a girl who loved just me, and I wished that I could love her too, but I'd left my heart on the hanging tree, I'd left my heart with the memory. memory, and a faded dream on the hanging tree. How there were men who craved my gold And meant to take my gold from me When a man is gone, he needs no gold So they carried me to the hanging tree To join my dreams and a memory, memory. Yes, they carried me to the hanging tree almost died and it happened just that way with me. They took the gold and set me free and I walked away from the hanging tree, I walked away from the hanging tree and my own true love, she walked with me. That's when I knew for me a tree of a hope new hope for me a tree of love new love for me the hanging tree